Відзначив я подумки. Тепер і справді утікати було пізно, і, напевно, це було першим розумним рішенням, відколи я виявив себе перед гарнізонниками. І ще мені впали в око кілька великих, як колоди рибин, що поспливали у воді за плечами того огрядного вояки, який, як мені здалося, тепер прицілився у мій бік. Хоч з такої відстані з його тете важко було влучити навіть у клуню, а не те, що в мене. Тоді ж до моїх вух долинуло щось схоже на улюлюкання. Це й справді було улюлюкання від цих двох, які, побачивши мої метання, обходили клуню з іншого боку. «Улюлюлюлюлю!» повторилося ще раз, вже голосніше, але до того часу мій мозок, вже працював як заведений механізм холодно і раціонально оцінюючи ситуацію. Ця безпечність і зверхність, вочевидь, мала стати їхньою помилкою. Удолюкання русских ще на якусь хвилю затримало мене біля клуні. Відведена роль зайця на болоті була не для мене. Звичайно, я вже згадав про Гочкиса під сіном і ще зауважив, Старе колесо відвоза зіперти до стіни клуні з надвору, і я вже знав, що робитиму далі. Проте спершу зняв із запобіжника парабеллума і двічі вистрелив вздовж провіхи, якою піднімалися до клуні ті двоє. «Ой, йопа!» – донеслося сконопель, і у відповідь також затріскотіли пістолетні постріли. «Матрі по склону! Обходи эту суку слева! Отсекай от леса!» За пострілами я не розчув прізвища, тільки й долетіло, що Гуєв. Відтак вони вчасно нагадали мені про коротуна з ППШ, якого я на деякий час випустив з поля зору. Я випрямився під стіною і зверху від клуні помітив. Як метрів за сто лівіше зарушилися коноплі. Потім я заскочив у клуню і дістав Гочкіса. Обібрав клапті сіна, що прилипали до залишків солідолу. А коли знову став за рогом клуні, погляд мій ще раз скосився на почерніле від часу дерев'яне колесо під стіною. Я вже знав, як це колесо допоможе мені. Колесо фортуни мелькнуло в голові. І ще я подумав, що колись везіння закінчується. Проте часу на вагання вже не було. З боку ставка донеслося віддалене гурчання. Замить на греблю з лісу виповзла тупа морда Віліса, і я вже був дригнувся саме по ньому лупити першу чергу, не інакше це той самий Віліс, що в досвід зустрівся мені на Пещатинецькій дорозі. Отож, рибки закартіло паразитам. Буде вам рибка, будуть і раки. Мій скоростріл не був у ділі вже сім років, але я чомусь навіть думки не допускав, що він може мене підвести. Приємно було знову відчути в руках його вагу. Видно, шофер Віліса спав у машині, поки начальство пішло ж бурляти у ставок гранати. І тепер не розуміючи, з якого приводу стрілянина, вирішив вирулити поближче до місця події. І все ще продовжував поволі котитися греблею. Але я вчасно подумав про гранати. Цієї миті за конопель вилетіла чорна кругла кулька і, описавши у небі похилу траєкторію, упала метрів за десять, де починалася проріха. Я ледь встиг заскочити за клуню, і впасти на траву, коли глухо бухнув вибух гранати. Вони начеб випробували мою витримку. І все ж я не хотів передчасно показувати, що у мене кулемет. Я знову кинувся було у коноплі з гочкісом перед себе, але погляд знову впав на те старе колесо до воза, якраз тоді надривно завищав двигун Віліса на греблі. Я знову підскочив до клуні и, выпрямившись под стеною,